Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ala Mustafa wa ala arihi wa sahbihi ashurafa wa ba'da. Pashka këpytje vëtë shumë ta dhazdive të të cilët lejbrohën edhe pysin. Dhe isha të thamë di sofjallë rraf e zjedhve të kaluwara të cilët u banën. Atë kësish muslimant të dhazdit duke klip letësima Kalojnë dhe në rojnë hoqë, pas hoqë e tulipë, kush po jale të sënë me bo një pun. Dhe preja se i gjojë është edhe qështja e votimeve. Dhe ato paparactë, hoqëllarve, me nëzise prezi një hoqë, një lëshim me bo, e pasaj me marë dhe me, me lëshua në për njerës, e me knatështë tagutat me këte, edhe me bo propagandan se du të me dalë në zgjidhje. Për shak se kanë interesat vetë, të ndoshta personale në to zgjidhje, të, të nj me shtyënë në këto zxedjet e tagutit. Në dhe rrëdhë kësoj, më janë parashtrua, përvejtën se a ka të baje me kufrin dhe imanin në zxedjet, apo së shështje intereseve. Kaqë. Filime është të lazni, këto zxedje nuk e mërtohën në dryshe në terminologjin e shëriatit përvesë se zxedje tagutit. Përvesë se zxedje të kufrit. Cëhë? Sistemi e gjithë si, dhe është ingritur në bëjë sistemin e të demokracisë. Demokracia është kufër, është tagot. Me Qur'an që Allah subhanu wa ta'ala e ka qujtë dësko munësi hojë i të që li këptënën këtë realitet me diskutur rrëtë kësajna. Demokracia është fejë, wa me i jebëtëgjë i gajrë lë islami dinën, fele një uqbalaminë. Dhe këshë kërkan fejë tjetër jashtë islamit, ati nuk i pranohetë. Shka ku se gjdo senit cili ka një bindje, pas taj ka regulat, në kide, ajo është fej. Besimi, akide e demokracis është se shumica së ndon pakicën. Jo Allah, subhanu wa ta'ala. Një riu e ka drejten e liqdhanjes. Për këtë kanë dolë shafirat, kanë dolë jahudit dhe krishtert për fejes. E kemi ledzu me herë, kur kemi forë për liqdhanjes, e qysh kanë dolë të krishtert dhe jahudit të i respektu prithat e tyre, kur halalin ja kanë bë Halal, kjo është demokracia, dhe kjo është sistem i tagutit. Në këtë aspekt, thirrën, thirrën votat, zgjedhjet, zgjedhje tagutit, zgjedhje të kufrit, pse janë sistem i demokracisë. Nga ana tjetër, zgjedhjet kanë për qëllim me zgjedhin njerëz për me bolishdhonia. Dhe liçdhonsi, sikur që do të ndavën kapitullin e kitabut të Uhit, më von kur të flasim për tagutit, se liçdhonsi është tagut. Në dy aspekte ka zgjedhje thirrën zgjedhja e tagutit. Dhe kush thotë unuk un mendoj se ka hoxhi i cili polemizon rreth kësajna. Dhe ai i cili polemizon rreth kësajna do thotë a emërton zgjedhja e tagutit apo nuk e emërton? Ai u thon zgjedhja e kufrit apo nuk? Ai person nuk ka marr e librat e tauhidit. Ai s'ka marr as romën e tauhidit libra nuk e kanë diu, thon. Pa të flasim se zgjedhjet kanë të bojnë gush me kufrin edhe me imanin. Kjo është regula esencialë që ka i takën zxedhjeve. A ka dikosh që i ka qëjtë kështu. Unë nuk me ndojë se ka hojtë në botë e ahlistonetit që i banë khilaf në këtë punë, që i të diskotën rrëdhëksajna. Mi për nëse pëj dikosh a ka, e ka thonë di hojtë qështu bashkështu me tek si kur të i ka thonë zxedhjeve, po, po letë kështë dënë në librin në mektal Gjemilur Rahman, Vrasja e Gjemilur Rahmanit në Afganistan, kur janë organizuët pas luftës me Rusien, zgjedhet, nga muslimant janë organizuët, nga leviza i kuanën muslimin, të cilët kanë bo luftë kënda Rusi, 13 vjetë gjihat, e pas ta i kanë organizuës zgjedhet, dhe kur është pyjtë qekhë, Mokbil, Ibn Hadi, apo të e menjënit, mhuddhësi New York, kritolet matën New York, dekretaj respektojnë, kandri ka vdek, rahimahullahu. Sot është dhon se i ti ndaru hadithe e e zavanson Yahya ibn Hajuri. Apo kur e kanë pyet a më marr pjesë në zgjedhje disa prej ehli sunetit, ka thonë, folëm nuk e kanë organizuar partit laike. Kanë organizuar nga Ikhwanul Muslimin që parë me kanë paroll Islami është zgjidhje. Këta e kanë paroll. Tynë, u ka thonë mos merrni pjesë në zgjedhje tagutit. Sana ajo na obligohet me bo kufrin këtë zgjedhësian zgjedhje tagutit. Çi shikojnë këtë zgjedhje? Nuk prish asnjëherë kur thonë se këtu do të më bisedo, këtu ka me stri mes elë maslahate edhe dhami, këjo nuk do të thotë se nuk ka bazmëse Lajmonet edhe kufrit. Kjo nuk nuk ka kur gjën kundërshtrimon ton. Ebeden. Kurse si, kursojeni as zgjedhje tagutit edhe të kufrit, kjo do të më thonë do të thonë se këtu nuk ka me zgjidhë sherrin më të vogël edhe më të madh. Ebeden jesku kur jon kundërshtojmë njëri me tjetrin këta e flet njëri i cili s'ka s'ka marrë rrymë këto mes Elës u thon është kot të më foln këto këtë problem na më zgjotën u thon esencë thamë është zgjidhja e tagutit sistemin demokratik Dhe sistemi i demokracisë, sistemi i kufrit, tagutit, kjo është emërtimi terminologjik që do të më dha zgjedhjeve. Dhe vullazit na kanë folë se si dituria është në emra, dhe çdo seancë do të më murmëtu në emrin e vetë shëriotit. Nuk do të më çujt këtë me emër demokratik tek musliman. Kjo për më ia bën njerëzve të çort, se pejgamberët janë çupur me bu kufrin tagut dhe mjaft tregu rrezikun e kësaj. Njerëzët nuk duhet këto më emërtu me emrin e shëriotit, me emër shëriatik, dhe emri shëriatik është zgjedhja e tagutit, zgjedhja e kufrit. Nuk e ketë emër do të më emertoj, që më ia ka dhënë njerëz vetë realitetin se Allahu azza wajl nuk na ka çu si, me këtë. Pastaj, s'ka mundsi. Më thanë dikush se na, "Kto çesh të do të më këshiron? Hukmin e zgjedhjeve pa shikuar çeshën e e hukmit. Pa fol për gjykimin. Çiç doni me me fol për, me folën për zgjedhjet mos më këshikus, na dosh më këshir të mira në edhe të këqen. Dosh më vet ku të çojnë këto zgjedhje?" Ti më përcaktuan se e mirë apo e keqë, çu çdo më studiu me Skoçit ti këtë temë, ndërsa s'do më fol për gjykimin që bën në parlament. Ndërsa zgjedhjet janë parlamentare, kjo nuk është fjalë e njerit të mëshëm, kjo është fjalë naive me fond dikush këtë fjalë, më thon. Prandaj thënë se kjo ka të bëjë shumë me parlamentin dhe nuk mundina më dhënë fjalën përfundimtare para se më shikoj se për çka bën këto zgjedhje. Pastaj flitet për punën e zgjedhjes. Pashkaian organizo këtë zgjedhje, çka kërkohet prej këtyre zgjedhjeve? Pastaj vjen pura përfundimtare. Pamërsisht për thau se është kufër apo s'është kufër. Mi po p, dashikuse, për çka bëhen zgjedhjet? Nuk kam musliman definicion të fundit. Prandaj na zojna, se musliman shik do të thotë shiko të vaje çështja se musliman çfarë vendin ty aty dhe ç'i shë janë izolu dhe ç'i shiku është puna e ty në dhe çka është problemi i zgjedhjeve. Fillimisht Sojnasa kur kush nuk thosë se zgjidhjet janë të mira, s'ka mundësi me thon. Vet rregulla, a tela thoin se do të më zgjidh, të keqën më të vogël, jep me të kuptues se dyja janë të kshija. Jena të zgjidh të keqën më të vogël. Në fillimish, krejtë pranoim se zgjidhjet janë të mira. Dhe s'ka mundësi me kon të mira, çish ka mundësi me kon të mira se vota e Ni Hoxhës është njëjt një qori, një hoxës, një mir, dëvoqëm, e njëjtë me i tal koaliçionit, çish ka mundësi. Dëshmia edhe Ni Hoxhës, edhe Ni Honirit mirë, edhe njëri i devotshëm, edhe dëshmia e alkoliçarit, edhe Zinaxhis janë të njëjta, çish ka mundësi me kon të mira. Allah Zhejl ka thonë, a janë të njëjit, ata njëherzit e mirë dhe ata njëherzit e preshtë, e fenej alunë muslimin e kelmujrimin, apo do njëti bëjnë barabartë muslimonin dhe qafirin, si vote, si dëshmija muslimonit, si, si kur dëshmija e mushrikit e njajit, që shko musim e konë të mirë a këtë zëgjede, shko musim e konë. Allah Zhejl ka thonë, Dëshmia e burrit është sa e dy grave, çish ka muzik këtu zgjedhje, dëshmia e gruas është e njëjti sikur e burrit, çish ka muzik më kon të mira. Do të thotë, gjithë janë këtë mendojmë se janë këshija. Problemi është me zgjidhësellash kërcja më e vogël. Dhe kjo zgjen si ku, jën kundështim me atë që themi se në esencë zgjedhjet janë kufër, për shkak se zgjedhni tagutat, me sistem tagutit. Kjo është rregulla, e po, rregulla më esenciale, thuhet se këto zgjedhje janë të kufrit, janë tagutit. Pastaj Nuk në nuk e akuzoj muslimanit, të cilët hyjnë në zgjedhje me arsyeën se janë ato e zgjedh, të keshën më të vogël. Po kjo nuk do të thonë me ata se aja të thonë këto nuk jenë taguta. Ki aja të thonë janë taguta. E gjithëort. Ajo të thonë se ata janë taguta, janë ato zgjedh një tagut më të vogël në ato mundu. Pse? Thot sistemin të cilën anatu jetunë, do lëm zgjedhje apo nuk do lëm zgjedhje? Nëse s'dolim zgjedhje, në një mënyrë indirekte, na kena me ndihmë me zgjedhja ju në ndihmon dikan për mëvojt pushtetin. Dhe kërë edhim në kështu, kemi mëndu dhe kemi jardhë në përfundim që dalë minë zgjedje dhe t'ja opëmi ati bile që është pak majë ofërt, pak t'kejtë që ati është pak majë vogël. Në këtë kuptim, po kësë do me thonë që mohën kufrin, e sejnë se në kësojnë. Pra ndajna thujna, mesnejeve muslimanve nuk akuzojna me kufrë, asë një alem, asë një hoqë, asë një muslimani cili delë zgjedhe. Nuk i thujna kebo kufrë, ke dalë k Mi po i thujna se këto zxedhja në zxedhjet kufrit, zxedhjet tagutit. Kja është emri shëriatik i këtyre zxedhjive. Pse? Për shak se ajvlo musliman kërka dalë, nuk ka dash me dash zxedhjive në tagutit. Ka dash me lërgull, ka dhonë jam i rëthumë, mes dy zjarmeve. Ose hen këtë zjarmin më të vogël, ose hen këtë zjarmin më të madhë, unë që shtu për shof mes elën, edhe pastaj, këmë zxedhme hen që këtë zjarmin më të që toa e kapoqët mes ele. Dhe ai po don me ndihmu Islamin dhe muslimanët, na nuk jakozoj me kufër ato. Asnjëri, kjo është rregull. Asnjë muslimanit u thënë na ke bu kufër ose ke dal prej fesë. Prandaj, me pas me paskon kjo rregull, a mi thon se ka dal dikush prej fesë, kish mi fillu prej të xhallar të por, prej alimeve të cilët kanë thon çi bën me don zgjedhje. E pastaj s'kish mi ful për xhallar të këtujt ose për për ato mbrapa që kanë ardh. Po na thojnë as, as alimi, as hoçha, ata mbështesin vllaznit ton të cilët kanë iu e, e kanë leju me don Duda të dash me ndihmu islamin edhe muslimat. Të dash me ndihmu islamin edhe muslimat. Nga gjikojnë nga jashka e thuj njerëzit. Mi për në sejtë, këty ju e zgjedeve, një këtë thuj e zgjede timonit, i thuj e zgjede të kufrit. Këtë për jashtimi, këtë regula, fletë për muslimat. E në të full për muslimat. Sikur që ish arsi atoj, e të i matë muslimonin, se ka atë dirdin me zgjede matë voglin dhe matë mat madhin, Po e ka porç e nuk din edhe ka dal. Gjithashtu ata e hartëtojnë se nuk din. Gjithashtu thojna për muslimanin se bazojnë këtë rregull, të mendu se që kjo është e keqja më e vogël dhe ka dal. Ka thonë, "Në nuk akuzoim me azon, nuk akuzoim me kufër." Ka thonë, "Po thojna se këto vlla mos merr pjesë në zhëdhjet e kufrit." Për shkak se ne a shohim se marrja në zhëdhje është pjesëmarrje direkt dhënien e votës me legjitimue tagutin. Ne thonë, mos merrni këtë zgjedhje me legjitimu tagutin dhe nuk qoftë banje me kufrin e dikujt, na domethën prej muslimanëve thon, ti Ki je kafir apo ke s'është kafir. Po këtar, mi por rregulla është, o musliman, mos zëlni zgjedhjet e kufrit, zgjedhjet e tagutit. Kjo është definimi të cilën jam tuaj thon. Zgjedhjet janë zgjedhjet e tagutit, janë zgjedhjet e kufrit dhe mes muslimanëve. Kur të flasim se me zgjidh të këqcen më të vogël, nuk do të thotë se mohojna se zgjedhjet janë të kufrit. Nuk do të thotë kjo mohim i zgjedhjeve, do nuk do të thotë se zgjedhjet nuk kanë të bëjnë me kufrin. Ebden. Çi kjo është rregulla, çka mendoj se kujtdo prej ulemave mëadhanon nuk kishme kundërshtuar këtë që kemi thënë. Dorsa por hoxhallor, të cilët sot thojnë se kjo nëse ka dikush prej hoxhallorve, nikush veç, me kon prej hoxhallorve që pretendojnë sunetin dhe thot se çka kjo rregull, ka të bëjë me khavarigjizëm, a ka të bëjë me tekfirizëm? On ici riatanc prezencën e ju me wallahi Allah është dëshmitar mibom mubahala Allahu azza wa jalla ka thon peygamberi sallallahu alayhi wasallam per miu thon krista faman haja ka min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qulta ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanja'al la'natullahi 'alal kadhibin kosh kondosthan pasi se tka ard dituria thuyatira thirnithmi tayu dhe grate yuja dhe veten e yuj e pasaj boina mallkim një onitëtrit let bjen mallkimi i Allahut mbi atë i cili është gënjeshtar dhe kjo punë A shpunën Razakshmi më mëhi, edhe nuk ka njëri veç kurorë si gurtin këtë punë. Un jam i sigurtën kta çka jam të thon, nëse ka dikush i cili e kundërshton kta dhe thot se nuk ka kjo rregull e Ahlisun-netit, çka jam të thonun e, e historvet sunetit. Ka të bëjë me khavarigjizëm ose me takfirizëm, lëresht prezencën e Juve thjuni amin, un e mallkon veten tim edhe ajlet e mallkon veten e vet. Ka thon Ibn Haxheri këtë punë edhe pse Allahu zot xhel pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja ka bë me dhirr krishterat, mi po nuk e kanë bohu sahabët me bë edhe me muslimanëve. E ja ka bë këtë Ibn Abasi ka thirë për disa meselet, të të të të të shumë madhvoglë, dhe ka thirë Abdullah ibn Mesudit, gjithashtun meselet madhvoglë, ka thirë Auzaj Sufjan ibn Th Ethonin, mesele madhvoglë, ka thirë Shekho LëIslam ibn Temija, dhe ibn Kajimi, edhe tjirë, se Dik Hasan Khani, dhe Muhammed ibn Abdull Wahabi, edhe tjirë, nëmbahale muslimat, kërë u shkonë, malkimin e vetës, nëse është, edhe ka bojmë në Hejeri, me dal e vërtetën se askush kur u pshtellot xhamatis të thjesht. Pasi çikjo që çështë ashtu u pshtellti xhamati i thjesht, unë e thirri i Celndo Hoxh që pranon që pretendon kusht që ka el-sunetin dhe që pretendon se është i tharri sunetit, unë e thirrin mubaha mulaana me malqoo on edhe ai vetën, kush është në batil, Allahu malqimi i Allahut azza wa xal me zbrit mbi të. Fot Ibn Hajheri në kokë caktume, po kjo puna shumë e rrezikshme dhe sa e kanë ndodhur kur më kanë e kena bó 2 muaj deri në 6 muaj ose 1 vit zbret me lena allah ta azza xhel mallkimi Pasojë që kjo është shumë epsjellt prej atyre xhallarëve të cilët marrin në fushat as gjetë orë me xhube edhe deri te majvoglet që pretendojnë se është sunnet, unë jam i gatshëm me bëm mulaane, mubahalan këtë çështje se ato janë të kotën me këtë nëse nëse akuzojnë se kjo rregull të cilën un po e them nuk ka të bëjë me el-sunnetin ose është me khavarijizëm ose me takfirizëm. Nëse tose nuk është i ahli sunnetit këtë çka thon. Dhe mendoj se kjo është fjala ime përfundimtare, çon i kallzoj Jam të treguosh qëndrimin tim mes Elen e Tagutit apo mes Elen e zgjedhjeve. Çështja tjetër për të cilën un jam të dashur me fol, është mes Elia Fletushka. Fillimisht, pasi ç'u shbokuaj gat, s'kam folur në rreth kësaj çështje, kur s'kam shkruajtur në libr rreth zgjedhjeve, pasi që ni vëlla më tha se dikohs dy, dy shanse un kam çllu Fletushka më herët. 2000 nishën është Fletushka e vetme të cilën e kam zerrun për zgjedhjet në Maqedoni edhe kam bobe janë këtë çka e më të ebo të ashtë. Pas asaj, për 10 vjetë a fërsisht, o në korsë kam shkrujt as fletushk, as liber për punën e zgjedeve. Se kanara disa ulazni që i brisa, mu kanë lemru e më kanë pyjtë për librin e, realiteti i zgjedeve, të me ndu se është e imi, se është liber i imi, jo se po distancona nga diçka, jam të distancu nga libra, se është e imja, në nësë është e mirë, ajo thon nuk um takon dikush, ajo thon nuk me mblavdruse se, se ku bëon. Dhe nëse është e keq se ka nevojë dikush më akuzo për diçka që s'ka se ku bëon. Kjo është ajo çka po duamë të thonë. Po mos shkrimi jon, ajo sikosh që mendon se na nuk kena shkruajt me një mjetër kujtose sepse po friksohemi prej tagutave, kta le ta harrën. Për më avhe ka të bubat në kryesh ai kan ata ata dhe hazllar të vet, të cilët flasin këtan apo i kallzojmë këtu se ne bojm tek firr tawaqit, ata tagutat dhe nuk diskuto nuk diskutojnë an këtë çështje dhe na nuk e mshefim këtë qofshin të krahut të luftës apo të krahut tjetër liberalt fë na, na nuk e bëjmë dettin a thonë na nuk kem ab maslahat na shohim pse çështja e tauhidit është maslahati më ma i madh më ia mësuon njerëzve dhe domi më ma i madh i muslimanëve është me hu me hesh para tagutit me hesh para tagutit, dhe na nuk heshtim, nuk e kemi ndërmend, për asët një interes dënjës, për asët një dënjës, me pas dësh në interesin e dënjës, kishmi shku fushatës gjëdhore, kishmi hina për parti politike, dhe kishmi kërku dënjën e tyne. Ata me na i bo neve këpuc të prej are, na nuk e pranujmë për tyne me thonë që janë burrat mirë, dhe eri sa nuk ju këthejnë librit Allahot azzawajgjel. Nuk ka çështë dënyallokut e cilan a van, neve me fol për një parti politike kjo është e mira sa është e keqe, ose kjo është lejohet ose kjo leslejohet. Ne nuk bëjmë pazarrlokë me dinën e Allahut Azza wa Jell. Dini Allahut nuk shitet as nuk blehet. Se kemi një jetë me pazarrlokë me karkan, as nuk kemi shkruajtë, kemi fshef besimin tonë se mos na ndodhë sa neimor dikujt tjetër që mendon dikush se na na flasim e pastaj t'këshia t'presim rati t'tërkuin. Ebadan, korsesi Në këtë të uhidin, besimit qëka e kemi qartësu e kemi qartësua, fillimit gjithmonë, kur kemi thirë, edhe sot, edhe do të vazhdoj me ata. Edhe do të vazhdoj me ata. Madaj, nuk është e mirë, nuk është e ndërshme, një hojë, me kaluë, pretendu si sunetit, me kaluë pa, para këtire billboardave, me i pase që ishpo thirën këto partit politike, në kufër njerëzit, po i thirën demokraci, dhe nuk ko diskutim rrëfksojna, pastaj tabelat e mëdha, dëgrave, nuk i shohin. Pastaj, nuk do gjojnë se hë gjallar dhe shoktynë e thojnë, se taghutat, për të, taghutat e sënë, njëm përgjesh muslimanve, shokte tyre, disa thirrën se marrveshja e Ohrit në Ballkani koka e obligueshme për muslimanët të respektoje dhe thirrën respektimin e çeveris Nikolla Groevskit ose thirrën çeveri të tjerë mi respektoje. Nuk i dëgjojnë hëshoktë vet, të cilët dalin edhe flasin nëpër televizion edhe i thojnë se na Shqiprinë e shohim në forcat e Uralantikën të ardhmën me hyje, ndërsa forcat e Urallantikë janë aleanc kristaro-jehudë për mi liftu vendet e muslimanëve dhe me kopu, nuk shohin rrezikun e këtyj partive politike të cilat oren musliman te vendet edhe i çojnë nëpër Afganistan dhe Irak atje me punua dhe i mashtrojnë musliman mirpo gjat rrugës të shkundërs interesante shefin e fletushkut do të më fol për fletushkën kjo është ai maslahati nuk e pa po tagutin e madh para syve të vetë po ja lufton familjen e tij e pastaj pa e shefin e fletushkën se u ka takuar dhe ska të keqe as as zona të fletushk e pastaj ka pa po fletushkën libërs nga vërteta e çart dhe shumë kanapreka çeskot keçke çeskot asnj fije asnj pluhun aj librin se ne ka shkruajt dhe mendohet me erxua u këto n autorin e librit me një fjalë saj spoljevka dhe kiponjevka me pas kona ashto na plot xellor këtu ktim isha një çska njëfën janë njëfë jov përpara prekos komunizmit këto dashkamin dëgju sot dashkam të më ngu këtu do të më shtrëtu usenat na këtu do të më thoni erxve se kë njihet dhe kë nuk njihet gjërat nuk janë këtu Allah subhanahu wa taala ka thon wala yajriman nakum shana qawmin ala alla taadilu iadilu huaj qarab li taqwa monsieur shten mllajfi ndaj njerveve qe keni mes me kon drejt ndaj tyre drejt bahuri drejt qendroni drejt ndaj tyre kjo esh ma afër devotshmëris kjo esh ma afër devotshmëris prandaj nuk esh drejt pe albi thon xhamatit kush ju that se ibn temi ja ka thon mes me dal zgjedhje ju rën ju rën allahu akbar ai ka shom mfton po munosh me nenchmu haxhallart se ata nuk pe di kan ku ka kur ka jetu ibn temi ja u thon S'sipas kahetuim se nuk po e dinan as Ibn Tumia kahetu para 700 vjetve. Epiu thoi na Ibn Tumia kur s'ka pas zgjedhje, po i thoi Ibn Tumia ka, ka thonë mos me don zgjedhje. A deri në këtë shkollë, dikush mundot mi në 9 muaj, dikani se li flet rreth zgjedhjeve, kjo nuk është e ndershme. Kjo nuk është e ndershme, kjo nuk është e drejtë. Me bë ma kundërshtarin tënd në këtë mënyrë Muhamedit në xhamat. Pastaj, pedal e më thon jersvë. E më bë Don Kishota për vetë, sa ku thonë me krijuë, që se janë tuliftu luftu me xhawarej me takfirta. Më kanë i të luftu vllazërin, i të luftu me fantazma. Ku janë ata xhavarë që punojnë ata te kfirsa? Për shkak se po dal kanë fletëshë dhe për të rres kanë njerëzve vërejtë në këtë mos më dalë zgjedhje. E pastaj më fillu me fjalë skaskot bojën kur jom me të vërtetën. Kur jom skot bojën me të vërtetën, më thon njerëzve se Ibn e Bilal al-Hanafi e ka shkruar librin e akidës tahawih. E kam s'kam dash me hesh këtë çështje ku më shpjegou vllaznimi në 2013 në rreth çështesa këtë tahawih, i kam shpjegou disa ligjërata nga fillimi edhe ndoshta janë tinçizuar ato çështja edhe kur funol për çështën e akidat tahawia se çish u ka shkruajë dhe çka është mirëpo bën vjen kesë njerz me fakultet dhe pretendojnë që magistratura bojn nuk e dinë dhe nuk e kanë lexuar hyrjen e librit sakidës tahawia fatkesisht do të thonë dhe nuk i kanë shikuar botimet e librit sakidës tahawia e pastaj thonë se shpjegimi i librit sakidës tahawia nga Ibn Abi al-Izah al-Hanafi kur u ka shkruar në atë kohë Ibn Abi al-Izah al-Hanafi se kam shef ve emrin sikur disa të tjerë dhe ka dalë me emrin e tij dhe ka thonë on e kum shkruajtur Ti ka shkërrin, ti ka shkëgnijei saktën. Po janë kështu po them çso. Kush don, leresh le shkon, ti shkoni te Cil Lidohoç, i cili e dinxhun Arab dhe Thuj. A kam unsi librin Aqidat Tahawiyye shpjegimin te Ibn Abi al-Iz al-Hanafiyut. E menjë në librës, më ma tregu mua c emri çu she kanë shpjeguar dietar. Pse emri Ibn Abi al-Iz al-Hanafis ka figuron do shkrimet e tij. Jo, kallzon. E ban ka xhellet se pas ka thon Ibn Bilal al-Hanefi edhe pas ka dhonë emrin e vet në librin e tij dhe se pas ka pas dhert nga Ollazi. Rregulla thot kështu. Se nuk e kisha ndërmend me folë dashkajtë tema, derisa u mbush. Një musliman, nëse e ndin veten të rrezikshëm, s'ka as gjë të keqe më se më shkruajt një libër anifletush, më shkruajt në emrin e vet. Edhe pse kjo është rregulla ime, as kan punuas si janë këtë rregull më shkruajnë çështjet e tagutit edhe më shkruaj në emrin e tij. Po po them, nëse dikush e ka bó, skadert. Nuk ka derd shariat. Ai person, për shkak se koha shtet distancimet, çdo kush distancohet se kum bën. Bukuri. Kurkosh nuk ta kuzan. Nëse ti ke përgjigje fetare, të bazuar nga Kur'ani dhe Suneti, i përgjigjesh atyre dyshimeve që të kanë dalë, nëse s'është fletushka me vet, nëse fletuśa nuk është në rregull. Mbi po më dal me fol pse me emër pse pa emër, thon këto flet për njërin muflis i cili muflis domethënë fukara i cili s'ka çka më thon e pastaj fillon pse me emër dhe kjo nuk është për herë të dytë që dëgjojmë në piaçën e Largës pse me emër pse pa emër thon kjo s'ka të bëjë Ibn Bil'iz al-Hanafi që librat e Botul Mekka kurka kurika dal emri është botuar pa emër Ibn Bil'iz al-Hanafi ka dek në vitin 792 të Hijrit sipas Hijrit kohën e mamalikua Në të kohë, një një për i fatkejt sive është, mi thonë gjematit në të kohë, është kanë shumë me epshtirë se sot me full për terorizmin. Me kanë, heni, thëjnë Arab një fjallë, irhamu u kule na, më shiroj pak minden tonë, logikën tonë, në i më shiroj, mos me ndo që qatë budalë kej para vetës dhe nuk për e kuptojnë këta. Qka ka pas në të kohë, e mbush të ajo kohë, me gjikata islamë, dhe jo me kanunët e sotme e saqjk ko aksona ajo ko kon shumë rrezikshme se kion çës se sa më fol sot për çështjen e terrorizmit natkoh me pasfol për çështën e dhëmbrave dhe cesive të Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall thot për çafirat la yakubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Çafirat nuk marrin te besimtarit, nuk i pengon ata bemom, përsekutim dhe maltratime mbi muslimanë. As skan mëshir as familje nëse e kanë nuk e kanë dërt. Natas kan kurfar më qësijë me muslimat. Ola të gjithën në është dënë nësi adawë, lëllë dhina amenu jahuda, o lëllë dhina është rëku. Nëse dhëtë i gjeni armish matë mëdhajt, qëjtë janë jahudit, dhe atët të cilët kanë bëshok Allah të zërë qërë. Një po kipi ka se kujton, mund do të më i kalzu se muslimat janë kanë, dhe e lëni me përfitu e gjemati, se pas ka pas një koh, me fol e besimit, edhe pse sundu muslimat, ko, me folë për qështet e Se sot më fol për çështjen e terrorizmit kundër sultaneve Çafirat. Allahu akbar. Ja ni do më po doni më thon se po do më thon se Çafirat më të mëshirshëm se muslimanët asoj kohë apo çka ju dosh më na kallëzuar, qallahu fikum. Natko ka pasur shumë shëri dhe Maturidine ka çesh probleme çështet e ime dhe sensitive të, të Allahut Azza wa Jell. Dikush e ka shkruajti një kaside natvakt natkoh si poezi për pejgamberin sallallahu selam. Do thojë në ka shkruajti Në e mirë, do thëjnë e ka shuji di dhe kështi jetër. Menën si jo shkrujtë e ja kanë që Sadruddin, Ali ibn Ali, ka posejmë Sadr Sadruddin, Ali ibn Ali ibn Muhammad, ibn Abil Izzel Hanafi. Qadil Quda, jukats i kanë thonë gjukats i gjukatsa dhe. Ka posë shumë ejmër. Alimi madhë, djetari madh dhe respekt madh në popëll. Me kër i gjuhë që të poezin me të po. Dhe kur ka artë të ki, ki ka bo vrejtje poezisë se është bo për lafdrimin e pingamberin, sallallahu a sellem, edhe në atë, janë bo disa lafdatat të prume për pingamberin, sallallahu a sellem. Dhe pasaj, këty është hjek e drejta, së gjikats, edhe simësim sim vans, edhe është burgos. Dhe shkon puna me kam gjiku, po pashka këthimit këti, dhe ka thonë se s'kam dash, kam dash me lafdru pingamberin, sallallahu a sellem, me jaldonë në haku një, s'kam posë për shill me në fjale është tërheqë nga fjale ti që me pështu e ka me të veç me borkës e ka në kapë gjiku. Pasaj, ka dollë libri Akida Tahawie. Ki libri Akida Tahawie, që është botu e shpjegimi, Tahawie jo është tjetër, që e ka shkruj teksten, shpjegimin ja ka boj Ibn Abel e Zelhanevi në mënyrën e alisonetit. Dhe ki libri nuk ka pas, kur është botu e nuk ka pas e imen autorit ka mungu e emri autorit ja që shtot dikosh ka në emri ti nga ka dalën e ka mshkrujt e ka dhona emrin e vete ka një prala këthoni edhe pëtë një cilin do hosh dhe të të të në të të të të të lëtë zënë hymë në e libres e u këthoni edhe ja ban qarë se kjo është pralë se shtë të vërtet po emri ti ka mungu ka musi ka, ka qëllu me një dërshkrim por se në që të vendet ka njihet ka ka edhësaj, kanë e kanë Se kër e ka marrën Në thot diso botimi janë bo këti librit pasaj Aki des të ahuie Shara aki ibn e Bilizë al-Hanefi Shpigimja të ahuie nga ibn e Bilizë al-Hanefi Thot kër e kam gjithë me ke librin Ka qeni i botu Ska pos ejman Së ja kanë dit të autorin Asë dërshkrimi së ka pos ejman Dhe Ahmed Ibn Shakiri, Rahimahullah Këtë djetarja kam nu ejman e ibn e Bilizë al-Hanefi Se këja është shpjeguse Që që ditja që këja ësht E ka pas Emrin i ka thonë Ahmed Shakir se për kët libr në alim tjetër Zubaydi shpjegim në sharhul ahya ka përmend ka bërua dot tekste për këtë libër dhe ka thonë se ky libër e shpjeguga Ibn Abi al-Iz al-Hanefi dhe bazuan çet fjalën e atij alimit a ja ka lënë Emrin se shpjeguesi është Ibn Abi al-Iz al-Hanefi botimet e alimit mad Ahmed Shakirit ksuj ka urdh Emri Ibn Abi al-Iz al-Hanefi të frojë botimet e librit ky libër O është botu e edhe me kontrolat recenzimin e haditheve nga shikh në asërdin Albani. Biblioteka e cilja ka qenë përgjësën botimin e këti lib, e librit, a kjitë të të hojë, nga Zuhair Shawishi, dyhere ka botu këtë libr, pa e mënë, s'kanë qenë si gort në e mënë ti. Thotë Zuhair Shawishi e kam pas një kopje, dërshkremi vjetër, por se e kam vrejtë se Emri është i bënë e Bile Izzel Hanefit, mi për e kam po, se ka loj, ka luj dora e njerën ta. Emri i par, ka qenë i fshim, e i shkryt emën i dytë. Ndërsa në emrin e par, dërshkrymit nuk eksiston. Eksiston emrin një hoqës teter, Gjemaluddin. Dhe e Gjemaluddin i më uklin në histori, këtë është në kundrështëm me libra në që ka o shkryt. Kështë që nuk është përpoth. Dhe i li emri i dytë skamujt me vënu kosh se kam dyshu se emri i par nuk ka shi tiçësh kryi doshkrime, do kam paçë shimi me dorësh kryi te imi i dyt. Edhe çka kam bë, dy botime nuk i kam shkry, nuk i kam xirr me emrin e Ibn e Bilal al-Hanafit. Derisa ka ardhi doshkim tjetër nga Maroka, i cili ja ka sill di kosh, edhe sho mundu me gjetë edhe në Irak, në doshkim derisa os vërtetues e vërtet shpjegimi është i Ibn e Bilal al-Hanafiyut. Ço don thot se emri i tij është kon vërtetuese libra Aqidat Tahawiyyah shpjegimi është Ibn e Bilez el Hanafiut në kusht e drejtë me thon se Ibn e Bilez el Hanafiu ka dalë dhe ka shkruar librin e vetë se ka pas derdë të se kam shifën në atë dhe shpjegim Hazrat kush i u kthehet Ibn libra Shar'ul Aqidat Tahawiyyah shpjegimi Aqidat Tahawiyyah kanë bën shumë të qartë shpjegime domethënë ka shpjegimin Ibn e Bilez el Hanafiut Jënë quë haqëllarë dhe kanë bë shpjegime mbi atë shpjegime. Dhe njënë për ty që ka bë shpjegime mbi shpjegime, është sheikh se farhavali. Sheikh se farhavali në himjën e librës kush dëni kthejët, e përmenë se shkaku i persekutime dhe i maltretime nga frika nuk e kanë lën e më në në tijë. Njën ki qartë. E geni qartë, frika e ka bëmës me lën e më në në tijë. Ska të keqin këta. Frika ka bëmë Ja me dal, gjemotet, e jomë dalën mi thon xhamate se ai e ka citë imën e tij në imën vetë se ka pas dert te ku e di se s'ka. Me pas kon që se ka pas ders, dera ai nuk ishte kthye kur i kanë kërkuar për e tij Muksi ose Burgose edhe kam xhikuar. Ne nuk ka të keq. Allah ulemat kanë folur për frikën. Ka thon Allahu për Musa kur ka dalë prej prej Egjiptit. Wa kharaje Musa khaifan yatarqab. Dhe doli Musa i frikësuar për vendet. S'ka të keq. Në? U ka frikësuar. Edhe os friksuhet se po fiton faraoni, ka thon Allah la tahaf, mos u frikso. Apo. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mshef në shpellën Thaur. Dhe Allah zëu i ka thon muslimanëve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ju kujtoni kur ishit dot në Mekë. Dhe kishit frikë se piu mbysënave dhe po ju kinë apoin mushrikët. Dhe kjo nuk me thonë se frikësu, ka të keq që më thosë dikush është friksu, dhe e ka shkruajë në libër. Edhe e kam shef emrin e tij dhe qëllimi i tij është me mrihë e vërtetë tek Xhenzët. S'ka të keq që kur jonkta Kjo është këç pluhun me çu me thon, eble birriza el Hanafi ka bok shtoj ka bok sht. Çehta me emër pa emër kod bëje me rregulla të tjera, amirët elmi pe librat që s'ka emër apo smir doktor. Kaç. Sen e senjë autorinti. Elo kri. A do të më marti senjë në autor të ka në libr pa autor. Dhe ti nuk din atë, a bën me mor elmen apo s'bën me elmen. Çu rreth që sajna do të më diskutoj. Jes jo rreth sajna, a do të a lejohet me shkup pa emër apo s'lejohet me shkup pa emër. Citata ato kanë këtejta. Pra çka të folët rreth ksojna është me lutje me xhamat. Është me lutje me xhamat. Prandaj thojna se rregulla jona është se ne nuk kemi shkruajt asnjësend. As që mi fol me me folën me folkur kur ka pyetja e zgjedhjeve vazhdimisht, edhe sot flasin se zgjedhjet janë tagutit dhe nuk dyshojnë në këtë asnjë fije dhe kanë zbatuar rregullën se çish veprojnë në punën e zgjedhjeve dhe për këtë jam i gatshëm me bo mubaha mulaana në u malkuat kush e den këtë të vërtet edhe e pranon edhe don me rreziku po un jam i gatshëm në këtë çështje pra i them athë vllazëve se sot bën shpifje çoin fjalë se jo këtë letër jo këtë libër ashtë shkritur në im vje i ja kam shefe im nën dia ja ka bog këthe ja ka bog këthe e medalxhallar jo ja iken jo ja siken me fola për marrëvesh kanë nehu oks kuraj me pas çliru Kosovën apo marrëvesh ndërsa tani kanë ka kalu me refuzgat me gradë me fëminkon e luftës në Tiranë Kjo është turpshme të me fjalë vallallahi. Po xhallar. Nuk ka asnjë huxhë që më mundu me kallëzu trem tremini ose këto frikën, jo ja ato sfrikën, jo ja ato tutën, jo ja ato stutan, nëse nuk do të punim me këtë çështje. Mundaj, ne po i thojmë se deri do të më marr me atë çështje transhime, atë jashtë, armiku më i madh i muslimanëve, vaxhibi më i madh, më i obligueshëm sot, është me bokufrin tagut dhe më ja shpjegojnë njerëzve këtë se është koha më e vështirë dhe më e rrezikshme në këtë çështje. Jo ajo çka mendojnë të sa se më e rëndësishme është me fol për varrët. Përderisa adhurohun të njerëzit të gjallë e lajnë, e ndërsa të vdeqtë të folin për dekmet e lajnë gjallë. Madaje çështa më e obligueshme dhe me këtë janë çu pejgambert. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yastanibuttagut, nake naçu çu pejgamber. Me u thonë njerëzve adhurona Allahun dhe largojini tagutet. Dhe na mendoim se çka është çështja. Ma madhe me madhë me të cilën shpresojmë te Allahu Azza wa Xal që më na shpërbli në ditën e Kiametit. Na shpresojmë se që kjo është ajo puna më së shumti çka ka më na ofrua më ushtia më ushtimi e sokshokt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam takbazini me bi ul. Na mendojmë se kufrin tagut sot qeverit dhe kanunat dhe gjykatat e sëtme. Ësht çështja e cila kamë ndanë ditën e Kiametit, siç kemi lezu hadithin e Shafatit dhe me këtë kemi thënë Allahu Azza wa Jalla ditën e Kiametit, inna faraqna an-nase fi ad-dunya, najmin daan nga njerëzit në katbot kur kemi pas më shumë të nevojë për ta. Jo për çështë dunyare. Prandaj, askush mos tarren vetën vetë se unë kam shef kufrin e tagut ose shkruaj në shehtas ose ças fletush ka fshehtas për kontrazej ku kanë çef edhe pikën e çefit para cilë do politikan në këtë fjalë thojna se na thjesht thrasim se të gjithë politikanë meilon partitë politike shekullaristë pagane për shkak se thirr thrasin paganizëm e më ukthi ligjet e Allahut subhanehu ve teala josse kin lakmin dunjën e ty na josse ju rreina ata po për shkak se adoim të mirën aty na kur takohen me Allahun subhanehu ve teala dhe këta do të me kuptu qdo hoq dhe qdo gjemat se na nuk bojmë pazar lëke në qështjene të uhidit. As nuk e fshef më thirën ton. Me ka që pro, është e ajo që ka deshte me thonë rëdhësajna.